a trimis meu, domnul Cleont. Vrea să vadă neapărat de domnișoara. De două zile umblă furios prin casă și strigă. el sunt nenorocit. Lucil nu mă mai iubește. Lucil mă înșală. Și tu îl lași Nu, no, dar de unde? Îi spun mereu. Se poate să vorbiți așa de domișara, Lucil? Eu o fac așa de cuminte, așa de drăguță. Dar el, cu minte? De asta vine la ea mereu contele Dorant. Hm? L-am văzut cu ochii mei ieri, când pândeam în fundul grădinii. C e da, și mai zicea de niște dansatori și muzicanți care mereu dau el domnișoarei. Nicol, te rog să nu râzii domnul Cleon. Să știi că plec. Stai, stai, supăraciosule. Păi aia sunt niște invitați ai stăpânului meu. Ai domnului Jurda. De la vreme aduce în casă fel de fel de scrivisiți Maistri de dans, de muzică, de mai știu ce Doamna și nici nu vor să-i vadă Da? Spune stăpânului tău să fie la 10 dimineața lângă colțul catedralii Notre Dame Domnișoara Lissile și cu mine vom trece pe acolo Nici tu cu el Mai e vorba.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 Domnul Trebuie să coboare! Bună A, ziua! Bună ziua! <gri> Haideți, băieți, gălbiți-vă! Da, mai să revenim! Atenție la instrumente! Da, da, da, grijă! Așa, așezați-mă instrumentele după scala! Așa, dumneavoastră, o vă pe, pe calapea aceea! Octav! Da, mai! trebuie! e compuson? Da! Ia să văd! Bine! Foarte bine. Ce, aveți ceva nu? Da, e o e pentru o pe care mi-a cerut-o domnul Jordan. Da. Mulțumesc, da, a, cu plăcere, mai! A, treburile noastre, iubite colega, merg destul de bineșor. Da, este un mină de aur pentru noi acest domn Jordan, da. cu visurile de sare de nobleță și calanterie. <laughs> dar, vedeți, eu aș vrea totuși ca domnul Jordan să priceapă ceva mai bine lucrările noastre. A, adevărat, le pricepe prost. Dar, în schimb, le plătește bine. Da, da. Găsesc că dați prea mare însemnătate banului. Un om cinstit, iubite colega, nu poate fi niciodată un interesant. Cu acestea acestea primiți foarte bine banii pe care omul nostru vidă, iubite Ma, colega, na, na, na, na, desigur, desigur, dar aș numai ca, pe lângă avere, el să aibă și puțin bun gust. asta e tot. asta e și dovința mea. Oh. Tocmai de aceea ne meu îndoi cu Domnilor, coboară domnul Jordan. Octav, s a acordat? Da, aici, Uite-l! Unde-l vedeți? Uh, sus, vincul, descară lângă ușă, își potrivește ciorapi. Da, da, da, dar parcă nu-i era. Ba da, Elie, dar are ceva pe cap. ce Boneta de noapte. Mm, boneta de noapte. Ce <laughs> culoare țipătoare. Roz, roz, bombon. Și ce halat, ca nu mm. s a împiedicat pe scă? Gata, bine spre noi. uite atenție, una, două, una è di minaccia, non è di minaccia, non hey, è giorda. Non mi-a și mie năzbătia? Măzbătii? Ce măzbătii? dumneavoastră. Ce n-o dumneavoastră? Ei, îi ziceți, prologul sau dialogul la ul dumneavoastră, cu cântece și dansă. Da, da, suntem gata de mult, domnule Joltan. Da, da, cred, cred, v-am făcut să așteptați puțin, pentru că astăzi trebuie să mă echipez din cap în picioare, așa ca o persoană din lumea mare. Și croitorul mi-a niște ciorap de să strâmți, dar bea abia au pe picior. O, no, nu face nimic, nu suntem mai decât pentru a aștepta să aveți o clipă liberă. Nu așa, domnilor. Haide. adate nicio aproape. Bine, bine, foarte bine. A, ce voiam să vă întreb. Ah, da. Ce părere aveți domnilor de halatul ăsta? A făcut din pânză indiană. E foarte frumos. Croitorul meu mi-a spus că aristocrații nu mai așa omle echipați dimineața, așa. Așa că l-am făcut. O veste din Și ce culoare plăcută! Așa e? La chei? Hei, cei doi la chei mei. Ce poeste, domnul? Doare mea, că am vrut să văd dacă mă auziți Pleacă! Așa. E, acum să-mi scoat puțin halat, ca să vă arăt micul meu de zavier exercițiile de dibirează. să vă ajut eu? Nu, nu, nu, nu, nu. mulțumesc. E, poftim să dezbracă în fața fetelor. Care, ca, ține-te, te rog. Da. Încă puțin și oh. gata. Oh. Oh. Are chilos de ca tintea roșie. Și nu vă plac chiloții și camizola mea. Mai e o potrivire foarte La chei! Domnule, cel la lacheu. Domnule, ținem halatul. Domnilor, îmi stă da. mai bine așa fără halat, cum mă găsiți? Foarte bine, cum nu se poate mai bine. Perfect, perfect. Na, și acum să vedem ce treabă mi-ați făcut. Baletul gata? Azi nevastă mea și fiică mea pleacă de acasă și...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 Gata. Da, da, da, foarte bine, foarte bine. La okay? da, chei, dați-mi halatul ca să ascult mai bine serenada. Așa, ba nu, stai, stai. Domnule lor, au spus că-mi stă mai bine fără halat, ia-l. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, stai, dă da bine înapoi. A, ah, stiu eu că aud mai bine îmbrăcați. Așa, eh, începeți. Atenție, un, doi... te lnceesques de dor, no. de Ora deponet a Iris crudo da. cântecul cânte cam jalnic, te adorme Nu, nu s-ar putea să mai înveseliți pe aici pe acolo da, Domnule Jordan, trebuie ca melodia să se potrivească cu vorbele Am învățat eu una foarte frumoasă acum câteva vreme Stai um, da, da. Cum începe, domnule? Nu știu Cântecul ăla cu oaia Cu oaia? A, da, da, da, ascultați, ascultați te credeam, Jonathan, și buna și dulce, te credeam, Jonathan, mai dulce ca dar vai, dar vai, ieși de mii de ori mai rea grudim pădure, cati grudim pădure, cati grudim No, nu e frumos? Cel mai frumos cântec din lume! Să-l cântați minunat! Care să fie muzică? Ar trebui să învățați, domnule, fiindcă nu există nimic mai folositor într-un stat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 Domnule Jordan, să vă arătăm micul nostru divertisment. Octav, acordați vă Va trebui să vă închipiţi, domnule Jordan, că toți cântareții sunt îmbrăcați în păstori. Ah, iar păstori? De ce mereu păstori? Nu se poate dar și cântec fără ciobani? Nu se poate, de greț. Cântecul a fost din toate timpurile atribuit pastorilor. Dar nu e deloc natural ca în dialoguri muzicale prinții și să cânte propriile lor pasiuni. Na, bine, bine, bine, dacă nu se poate, să vedem. Băieți, aici, la baghetă! Stai, stai, stai, stai Persoana aceea de acolo este și eu o, o ceopăniță? Da are rolul principal? Mm -mm, nu stiem, nu stiem de tot. Mulțumesc, suvets, doamne ziua. Oh, sunam ei puteti fi aici? de si, domnul ziua. gata, gata maestre. gata. una, doua. Domnul câine, doamnă mi-a dat adresa asta, eu sunt măsă de filozofie, da? E da, doamnă ta, cum te-ai cheamă? stai eh? stăpână-i ocupat cu alți maicii de cabinata. Ah? Ne-a lăsat vorba să l așteptați în camera asta. Compteți pe aici, eu da. mă duc să-l chem. Mulțumesc, mulțumesc. Vremușică, vremușică jupăneasă. Se mobilier Cum se face gust. Trebuie să fie dolda de bani ce joc, dar... Oh, filozof, m-am gravit să vă cunosc o clipă mai devreme. Lecția de dans, lecția de muzică, pot să mai aștepte. I-am lăsat pe maestrii în salon să mai repete cu păstorițele și ce vor ași. Da, vă rog, loc. Mulțumesc. Poți să vă un în păhărem? Mulțumesc, nu vă deranșați. Serios din nu? Dar serviți, mai serviți, vă rog domnule filozof.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 Prima este de a concepe prin universale, a doua de a judeca bine prin categorii și a treia de a trage consecințele prin mișoacele categorilor barbaracele, reinde, dar ii pe eu, baracali uh, uh, Ce vorbe de respingătoare? Logica asta nu o prinde deloc. Să facem altceva care să fie mai frumos. Uh, vreți poate să învațați fizica? Da. Fizica asta ce cântă? Fizică explică, da. în primul rând, natura elementelor. Ne învață cauzele tuturor meteorilor, cucubeul, cometele, fulgerele, Pune, tu, trăsle, tu, ploaia, zăpana, grindile, plumpurile... E, e, e, e prea, prea mare tărăboi, prea multă zarbă în vorbile astea. Ce-ați voiat tu să-l vă învăț? Învață-mă ortografia. Da? Cu plăcere. Și după aceea să mă învățați al manahu ca să știu când el lună și când nu e. Bine, fie... Pentru a trata această materie ca filosof, trebuie să începem printr-o exactă cunoaștere a, exact a naturii literilor și a diferitelor feluri de a le pronunța. E am să vă spun că literele sunt divizate în vocale, care exprimă sunete, adică voci, și consonante, numite consonante, dintre sună o date cu vocale. Sunt cinci vocale sau sunete. A, E, I, O, U. Uh, uh -huh. Recep. În sunetul A, se formează deschizând tare gura. A, A, A, A, A, a, a, a. Sunetul E se formează apropiind maxilarul de jos de cel de sus. A, E, A, E, A, E, A, E, Sunetul E, E. Sunetul I apropiind încă și mai mult de unul de altul. E, I, I i ce frumos treazăștincința sunetul se formează printr-o deschidere a gurii care face exact un mic check care reprezintă o mică otogolă o o o o admirable a e i o i o o o sunetul se formează apropiindu-i și sugându-i cele două buze u u cele două buzare dumneavoastră se lungesc ca și cum ați face moftul. De unde urmează că dacă voi să-i faceți cuiva morturi, să vă bateți joc de el, n-aveți decât să-i ziceți... Uuuu... Adevărat! Tată și mama ce supărat suntem voi! Eh, mine vom studia și celelalte litere, consonantele. Da. Sunt și ele tot așa de ciudate ca astea? Vră Consonanta R, de pildă, se pronunță ducând vârful limbii până în cerugurii și facând o tremurătură. Râu! R, R, Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! R, Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! Râu! O, ce fericit sunt, știți? Trebuie să mă fac o mărturisire. Sunt amorezat de o persoană de neamare și ai dori să mă ajutat să-i scriu un ah. pe care vreau să-l las să cadă la picioarele Asta o să fie galam, așa, Vreți să-i scriiți versuri? Nu, nu, nu, nu vreau versuri. Ah, nu văiți decât proză? Nu!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 Că foc cu ochilor ei, ca să văd inima dumneavoastră celulce. Că suferi și noapte, pe tufurile lui. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, vreau nu, bine, la modă. Mă să frumoasă Marchize frumoși dumneavoastră ochi mă fac să mor de amor Sau de amor, să mor mă fac frumoasă Marchize frumoși dumneavoastră ori Sau frumoși dumneavoastră ochi de amor mă fac frumoasă marchize să mor Sau să mor frumoși dumneavoastră oi frumoase Marchize de amor mă fac Sau mă fac frumoși dumneavoastră ori să mor frumoase Marchize de amor Dar da, din, dintre toate felurile astea care e cel mai bun? Acela pe care l ați spus Frumoasă machiză, și dumneavoastră roți, mă fac să mor de-amor. Și cu toate astea eu n-am făcut studii. Mi-a venit așa dintr-o dată. Vă mulțumesc din inimă și vă rog să nu plecați. La ora asta mă așteaptă în dormitor, maestru croitor. Imediat ce termin, voi chem și mai vorbim puțin de bilețelă. Sticla, bineînțeles, rămâne cu dumneavoastră. Păi, de bine, La chei? La Da, domnule. Croitor e în Nu cred, domnule. Adineaur nu era. Com? Nu ne-a dus încă haina nouă? Poate să fie pe scara cealaltă. Mă duc să văd dacă nu e acolo. Peste maltola de croitor. O să. mă face să aștept. Asta am atâtea face... Eu, turbești, asta ar putea să mai cânte, via frigurile. Să-l ia dracu de croitor. Spui, la șumă! suma. Dacă aș pune mâna acum pe croitorul ăsta păcătoas, pe câinele ăsta, pe, pe ticălosul ăsta de croitor, ai aș... ce aici era iubit pe maestre croitor, era gata, gata să mă furi pe dumneavoastră. Domnule Giurgna, n-am putut veni mai devreme, iertați-mă. Am pus 20 de băiți să coasă la haina dumneavoastră. Mi-ai trimis niște ciorape așa de strâns că am potrivit toate chinurile iadului pe la am pus și le-am făcut și o gaură. Poți să se E Sigur, dacă e lup și pantofi? Mi-ai făcut niște pantofi care îmi zdrănesc picioarele. Deloc? Cum deloc? deloc. Nu vă zdrelesc. Eu spun că vă zdrelesc. Vă închipuiți. Vă-mi închipui fiindcă simplu, asta e. Domnule Jurdea, iată cea mai frumoasă haine de la curte și cea mai bine împodobită. E o capodoperă, a? Are Oh O, desigur, dar priviți acest genial mariaj de culori. Peruca bine pudrată, ciorapii roșii cu chireturile și panglicuțele albastre și verzi,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 Tot ați venit târziu, mai așteptați-mă. Eu cobor puțină în salon să-mi fac exercițiile de dimineață. Pe urmă vă chem să mă îmbrăcați așa cum se cere în lumea mare. Prea bine, domnule Giurgă! La cei? Da, domnule! Anunță pe maestrii din salon că mă întorc la ei! Da, domnule!